اذهبوا ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مدلله ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا واشهد ان لا اله الا الله عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في وهم في غفلة معردون وعن أبي الله تعالى أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم قال اذا مات الانسان ان قطعنه و الا من ثلاث مسلم رحمه الله ازمائي جزمان إله اله العالمین موږ او تاسو ته د خپل دین د صحیح سمج او په دې د عمل کولو توفیق را رسید کی دلیا دا ننګري دنیا دا إله اله العالمین موږ او په یقینا د خبره محسوس کئ چې د دا آداره د دا پریشانو ده خصوصاً مسلمانان سو پیو پریشانہی کے مبتلا دے سو پبل پریشانہی کے لئے بیم سبر سرے تیر کو سبر وید اللہ حکم تجل اللہ سو حکم دے ودی امتحان کی نداد دنیا غمونا ٹکاری مشکلات ود اخیرت نجات ذریع جوڑشی او کله دنیا کې آزمائش وی امتحان وی او صبر توفیق چا ملا او نشي زه دا دنیا خاصه د ربونو د تکاروزې خو خیرت سبب په بربادي نن زمونږ د جمی د دی واعظ د شیاث موجود اده دا کم مردگان مسلمانان پدې قبرونو کې فراسته دي د زړسوال دو په دې امانو دئ ته خیر رسی کشوک ورپسې دا امان له پرهې دا غي اجر ای په سهدې یقین تاسو ګره یې ولید جواندو نکي لا کوي که ده چه اخپل پلاک ته که ناو بار منکی ده بچوله پیسیده لیگی نو که ده شرمه سنو ایخو بیلمنیو ایخو را بار پروت ده ادلتا منه ده مورغم کئی نه ده مارم کئی اکه بچه اینو اغلا خوبی اپنار صفا ہوئی شیطه بورا لاری کلونا تیر شل سرا لیگی نا داسی زبایی زدمندو سخلق بی قبرنو که بتا با دیگی ده رستو خاون نو خژ په پاتې دا او د خژې په خاو نو پاتې او د مور په لار نه په چی پاتې دي د په چونمور په لار پاتې دي دا غدا الله بندگان هم سپتمه امید دي او ګر محتاج دي زه ګر دي کی خدا سره خپلار بچول نه او ګین نو ابچي دي لوګي د ګل کی دی الله ول سبره سرې روح کو پلا رات جوار ګرځي ابس ژوند دې رہی خپل غراک هيته سرکار دې واغ بچي الله واطلب پل پل سي انتظام وي هو غره دا قبر والا ددغه ګور ولدان دې جدا دنیا لا ددغه برزخ والا او ددغه جهان والا ګور دې الله درهمه او کرم تا یس بغیر سسر او تاو پدی تمه دي چې دا بچي پښلا دي زماده نور به ما پسي سکه دي مناسبت سره یو آیات مبارک استا شنواد او یو حدیث پاک د دې ترجمه دا ده د حج کوم آیات د انبیاء لوم باندې آیات الله او حساب کتاب را دې شو او خلق په حفلت کې دي مخړای برق د سرد پاسه ولاړ دې قیامت را دې دې شو خلق په حفلت کې دي تاسو ګورئ هر کور ګورې برت دی کور کیو ګورا استهوال دې دې څخه څڅت ارڅشي ته پیدا غوښتي دا خلينه <سؤال> به شهر یې ستو ته لیدل <سؤال> کوو اجته به بیمار د تبه او ذویې او غوځدلو خناص هغه رجو کسر او بچي به بیمار وي اډیر بیمار وو الله دې ټول له شفاء ورته ماولو ی تهجد کوه او غوټو راش په یو خناص پچی چره و بچ چې چې د و مور پلار نه چر ته خوب ورځې تهې تجدو د را فاصل یا بچ چ مور ټه په ناستته ظم نست دله وي خبره د سر د پاسه ولاړه په درم دی او که سات مرغ را ې قییامت او خلق په غفلت کې د ابو هريره رضی الله تعالی رونه روایت ده دوی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اولسان مرشو او خارو کې د خف کو نباداه بنامه بدشوار مگر سودا سے نیک وقت دی چلا غی عملنا مبڑ شوی دی خوبندی گینا یو صدق جاریہ لگا اما شا اللہ مسلمان علی صدق جاریہ یو سڑی لاراور کا مسجد جوڑ کو مدرسے جوڑ کا قبرستان تیزے وقف کو یو ګیه او ته نشته دې ته صدقې جاریه وایي تاسو د مسلمانانو په دې ملکونو کې بشمار مساجد دي دازمکه شاور کړې وایي نن دای په تمه لګیږي څوک بیا په دې چا د مسجد آباد کړو یو صدقې جاریه د علم دې د قران او سنت چاله زده کویا درس راکو ا دې چاته وښېلو لکه کوونکو کې زراغا مشومان او سبق خې ځنه عوام ته الله توفيق ورکړي پسو نو مشومان ورته سبق وای دغه علم ختمي کې د نو دا تاسو غوړې ممتاز بل <سؤال> قران کولې وای د خار او د لاس دی دی نن چې موږ خوایې بل <سؤال> ته خیدا سره مترقیاطه پوری جاری وي د چا چې د الله د کتاب او د دل څخه خبره او دې چا له اله له غره پټ دې خارې په دی خو د عمل نامه کې لیکل میکنه او نه کوي وتی شي دې اجازه هم لیکي دریم پکې نام ده نگان بچی دي نگان بچی دي منځونه کوي د تاسو مسلمان کله لاس پورته کړي نو اول دا جواب د سنت مطابق ده وې الله ما تبخنو کینو ورپسې نمبر پورې پوره پلازه ده نو سمو خیال لږ الله په در کې او شریره لاس ورودي او غدرو والا وادم کړي چې لاس اله خلاصې پرېزو لاس خلاصې پرېزو چې ته په دې وړه وخت روزانا لاس د والدینو په څیر بچتې اي توش عجر سپر الله رب ل عزت ورکاي اکه بیا داسې بچي جوړ لرته لسلامکه ا نفلونمکه اسه مطابق خیراتمکه چې د زما د والدې پر شل دا, دا مصنف شریف حدیث ده ابن ماجه کې ور سره نورم الفاظ سي وراغلي د ابن ماجه دا حدیث سم د ابو هريره رضي الله تعالی عنہ له دی فرمای وي قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انما ان مِمَّا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته بيشك اڔ مؤمن سره په وڅکي د دد عمل او د نیکون د برخ نفسه غفشر یا خارو کې پروت څه او ربزي ثوابنا او اجر شورو دي وای من اللهمهو ونهشره هو لهې خو خلکوله غوره ارشي ک دا یو خوشي چې د چا د پااره ککې عمل دپاره کې جووارو که و ګټو د پ نو و ګاټو هر ش ک ګوره داشي دی چې د چا د پااره با ک اخوا دیخواارل نه اسم تې جوړي. اے لبی خول دے خود اللہ در عزادت والا بچی طریق ہے او مصحفن ورثہ قرآن شریف ہی فمیراث کی طریق ہے دینی کتابوں کی بے در ذندگی ہم خلق و ذار و دلال مونگتے کتابوں نے حس دیو سم کو تبخانہ کی پراتریز کرتا علماء خلص وحس دنی کتابوں نے اگر کتابوں نے خلق بروری دیروزہ انہوں کی خلق و علمی کو تبخانہ ہی چوڑی کری نیکان نیکان خلق شتا ولی کی خور کم نیکان خلق دی اس کو لگ اسباب بیر شوری وقاو کتاب مطاب نو نو باځ خلکو کو طوفانه جوړي کړي عالم نه وای کته دلته مطالعه راځي نو کرایا دې په معنا چې سور کتاب ګوره قرانस्कार دې په معنا ای الله د دین کار په مختلفو طریقو چاله علی زکه پورو کو طوفانه چې جوړي لکونو روپي جوړي بازي کتابونه په بچي په مدینه منوره کې چې ساری ساری لکې نو بیا په پا کتو پانو کار نو کی اغیر پار یا بیا ده کمپیوٹر بغیر چې بازی نایاب کتابو نا یا اللہ دے منورې اتاسو مدلی منووری نبوزی دو دا غزی حکومتو د نیک کارو نا کئی ده مسجد نبوی کی یو ازوی مکتو پانا دا کیا غزی کمپیوٹر و علم ناجیس دورتن دا جولی منا نیک کتاب کورو دا ور کمپیوټر کیو وای یی دی دلارش د دنیا څومره کتابونه شې دي یا په هر کتاب کې مختلفه نسخې دي ا کتابونه راځي پکې دا علاوه د پاره خادمانو دی او علما راځي ټول راځي بیا هم باندې د کتابونه نه یاوي دغه لپاره هغه کتابخانه کیټو دي کمپیوټر د بازی سریکو تو خانہی جوڑا کری قرآن شریفو نے پریغی لیکن یہ مدرسول بازی خلق سو گی ملک فہد دو قرآن شریف دو چاپ گولو یولو یا چاپ خانہ جوڑا کری ٹھولی دنیا تایی قرآن شریفو نور کئی خکل ایک او دراغیو صدقیں جاریا او مسجدن بناہو یا جمعه ته جوړ کړي نو یو جمعه کې خلق منذورہ کوي دیلاوته نه کوي د دې ټول په اعمالو کې د جوړون کيس نه او الحمدلله په مسجد کې زرګونه د کونا خلق شامل شي او به تل ابن السبیل بناو یا مسافر خانه جوړ کړي اوس په تاوتنی موټلې شوې ینه په خوان پدې کولو کې اوسلمانانو د مصافو د پهه ځې چړ اوسم بعضې کولوې ځایونه مشهور دي چې دا خلک به پیدا مزل کولو د د سوورلو د پااره به منېظام کولو چې دا, دا بے کو جدا خانو دوخو ځ. دا داسونه تړ ځ دی او له بروټ ووررکړ یا ی هر چااک نهست اغینا خلق کروندی کئی داغینا او زناورو بسکی او صدقتن اخرجہا من مالی ہی فی صحتی ہی و حیاتی ہی یا سخیرات دے خودمالنے رئیس تے روغ را مٹو اپا خپل جوندو لیوار کرے ایک ورے دزن کرتا نا او دو دی جوندو لبور اٹھر جا سرے شیرے نا النبي غمر عليه السلام ويذاك زن كي باز سره ويذا د فلاني ده د بلدا واجيب د فلاني حبيب وي دومره زداو دومره زدن اخو شندغه شوي خو سروان استا خو سن دي بذدي الا د في غمر دي او صدا قطر من ماله في صحته وحیاتهی یا خیرات تی ده مال نی ریشتی غروغ رمتو تن نتلحقهو من بعد موتیهی دا بد د ده ده ده مرک پسی بدد پسی رشیده ده ده ده مرک پسی برشیده ده ده سنع مردگان جیدی ده مایزت کندو دباې اعمالو در رسیدو بارکه اگر چې دا یو اختلاف شته ځکه عبادت کوله بدنی وی له کومز بدنی عبادت ته روزه بدنی عبادت ته قرا د قران بدنی عبادت ته ذکر بدنی عبادت ته خیر خیرات مالی عبادت ته حج د دوالو مجموع علالم لګي بدنم لګي دغې اعمالو ثواب رسیږي دے امام احمد رحم الله مسلک دے او دے جمہور و او دے امام ابو حریف رحم مولا پا مذہب کم دے بازی علماء دا مسلک دے چې دے دیر دی عبادات اجر عجر مردگان و تسرے چی سوق بغی نداور ترسی کی دے شیخ الاسلام حافظ ابن ایمیا و رحمه اللہ فتوہ پدیلا و شیخ ابن تیمیہ رحمہ الله ان تطوسو چې مړله سو قران لولي تسبیحات کوي تخلید وای تحلیل وای الله اکبر وای ابې مړی ته هدیا کوي نو آیا دا ور ترشي کنا نو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایل چې اهد رسی دا اعمال ورتر شي ديکه اگر چې د بز علماء څخه خلاف خود محققین او اهل علم دا کول دي زماي زمونږ چې مراد ولونکوال دي نه بلکې ډهور مسلمانانو له موږ غافل نشو چې په دې ژوند کې څو کلک نه نه وکړل که څه هم لرياله خپل والدينو څخه مغزو کې اده له الله یا لزمه کې وا چې تا مو بیا کی زکات چې څه کړی نه کنا نو مرغ نه پښ با غريبي اګه ته بخله او ځنی و افاده اعمالو لپاره چې سبب جوړ شوی هه مړې بڑھشه و خد ډېر او اعمالو سبب دی د دې کمبل مشخصه ور دي چې درې احمد کې یو حدیث راغله حذیفه رضی الله عنه و یو صړی سووکو په زمانې د رسول الله صل الله عليه وسلم فام سقل کو غکو چې دې سوورړ ثم ان رجلاً اع ف یو سر اپې چې غوررک ټو شو کا نو دبییر غیر منتقس من جورهم شیعن چاچی یہ خودی طریقہ په اسلام کې رویستا ورپسی خلق رواد شد نگو را دا یو چی ورک لعنورم دی چل دا کو ندا غطول ورکولو ثوابم جا تا ملاو شو دی یو شو حدیث پاک کیا مضمون را غل سعی حدیث نے وی با دنیا کی تر قیامت پوری چی سمر ناحق قتلو کېږي لا تقتل نفسا ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها سمرنا حق قتل نه چکي دادم عليه السلام دا بچي پکې برخل لانه اول من شن قتل اول دا روا قتل بني اذه غيغه رجوزل روا بنيات کې خوغه په سزا ور داسې چې زما زمن د چا د کوي او بنیاد کې د د پور یا د د د م نهپ شمره خلت ځ پهروان دي نو اللهلالم به د د ددي اجر ووررکي د په کار داې چې مسلمانان خپل مرگان په سری کوانې یر لې ه دوه ورته غواړ. دا زه ا رسی مرتکاب و تا دا روایتو فراغ دي دا, دا, دا, دا, دا یو وجودات دنیا جدا علق دي داسې جدا وای ورپسین شو عالمون راضی خدای یو بل نټول دی انسان لپاره یو عالم به بدن مور پخېټ کی یو عالم دنیا دې لا دا غي نشور لویاله دې پسې حالت آل... برزخه حالت قبر دې دی برزخ کې دا ورزغان راځه مشي چا په سړي زرازي خو ښه شي او چې چا په زېږېدو کې هغه مار او رزق وته دي پاتاسو لري جنديز جوندونه کې نه کوي بلکې پلار وکړي چې یي بچي لوي چې مې ور راځه دا غشنه کال تیر کله راځي راوړل لږ بار پرلکه پریلي کور تا دا شي سبب وګورک نن سترګي پټي دي او دا بلا بتا سره اخرت کې مليږي چې بچیا زما د مر نفس هوستا شپې ته کاله او مرته په پیسې تاسو اجه تاسو نه تل کنه رجال رپیدادی لای په تممیا तपसिبم سنکای هر څړې په خپل وس پړره رجب عبدل پیشي وسی رجب عبدل لکونو وسوی وګورځو هغه نه د امر رسې دا ورته خیر رسې نبی رحم الله علیه وسلم فرمایي حدیث ته سنن او کراغ نه وہی اذا صليتم على الميته فاخلصوا له الدعاء چې په ملي د جنازي مس کوي نو دې نه اخلاص سره ولې دعا وواړای نو نه د دعا مقصد سو دا وایي داغه صحیح حدیث ته عاصم بن مالک رضی الله عنه وی صلی اللہ عنہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علی جنازۃن فحفست من دعائی وهو يقول وی نبی علیہ السلام فی جنازی مشکول ما ورا ختم دي تهداسي دعا اللهم اغفر له وارحمه عافي وعفو عنه اللهم اغفر له الله دې بړي سبا خناو کې ورهم رحم پيو کې وعافي مافي کې وعفو عنه او زر مافيو کې واكرم نذله د د دا راتللو بالبستیا دي س کې الله را سا ته بالمدهلی او ش مدخله هو دا خبر ورته کولاو کېوه غسل هو بال معهې صل جي ولبرت دز دا بونهونه ویم چې پهوبو او پهواه او په ګلیئ من کې همن ختو آیا کم نه قېتهمل او بیاظرت دنا الاذ پاک سپاکي لکس پي نا جام چې د خيرو نه پاک کړي وا عبد الهدارن خيره من داري الله خلق ري پري خو بدل کي ور کي او کور ور د كور د دنا وا اهلن خيره من اهلي الله اهل ور ور کي ور د اهل دنا وزوجن خيره من زوجي ابيبیوهله وررکې غوره د بیبي د دنا وا خل جننا او جننتې وردن نه کې وا هو نه عذااب قبې وااض ب نار و د خبره د عذااب او دور د عاعذاابې او ساتې څمره دواګې ما ته مننا چې کاش چې دا او په زپړه شړي ماې د دواګانې کړی وي اوفی بماری کزی الله نویڅ دا س دعا ده الله حبيبک چې صحابي و امه کا چې دا غوته مرشوي ده دا دعا خطا تر پیغمبر علیه السلام کړه وه ا جنازه کې غوړه الله حبيب کله ځا غوړي ټکو مغاست ده دا موږ غوړې لستو ته جنازه یاد کړې دا سرور تکبیر که څو ټورا کین په کار کې ذکر و کې تلوار ده زکه دا د ډیسل راغلی د مرید سفارش د په راغلی د سلوورم تکبیر مغلط الله د علما او لقب د دعاګان او د عدل او توفیق ورکی اوعام واسه لثبن الاسقع رضی الله وروي ویو اسلام و ايو مسلمان و فارسی او صحابی نبی رحمتہ علیہ السلام دے جنازے مشکول باوا و رزق و ان اللهم ان فلان ابن فلان فی ذمتک الله افلان چه فلانی جوی دے لوی واوس د میت نومه بواوس د والد نومه بواوس دسته پر مواری کله وحبل جوارک رضات الله تبارک و تعالی اگر مردگان او <مورتغانو> تک په دعا خیر رغسته د ربو تعالی به حکم نو نبي عليه السلام حديث کراږي چې کله به مړ اوس او خبر وتایاړو ده الله پیغمبر عليه السلام به استغفروا لاخيكم فانه الان يشفل دې روته مو دعا وکي دې د نوښ پر قبر کې کی تپوس کېږي تول مسلمانان به متوجہ کړئ تاسو وړاندې کوم متوجي شئ د باندې او نازک حال را روان ده اوس بدت نکیر او منکر راځي اذن او فقبر کې سوال جواب اخلي استغفروا لاخيکم واسالو له التسبیح فإنه الان یسأل ضرر ته مبخنه او غوانی اده مزګوتوالي سوال ورته وکړي وس په جنازه تاسو کې جنوې یو غفایده څه شو چې مونږ به خلکو مرچ دعا پور تکاو چې په قبرستان کېږي نو مې ناسوي چاته شي سره هو کاغه دعا درته مسنون یادې نړۍ را خبره الله صحیح حدیث د مسلم شریف کراږي نبی رحم السلام ودا تعلیم ور کول چې کله با مسلمانان قبرستان توتر وی بنداسی وای ها پای السلام علیکم اهل دیار من المومنین والمسلمین وان ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه دف قبرستان ده سلام اچولو طریقا چالو عوامو کیا ایو دعا صوتاله کنه وی جس شین زنه کری ورا څه عمر موږ د ځنګ مقاله موږ جوړې ده په کاپاره تیری د دواساز نه کایې نا زموږه حال دي عربو کې څنګه اصل چې لار شي څو په لیباز لمون پیژندلو کسان دي د وکی کی ور سره زو تدې کوم د وکی له مدینه باندې والے مشهور قبرستان دیشور اشوېداله چا قبر نه ورته یې تا ته پیغمبر علیه السلام د شېوی د چدار هنو قبر او پیژنا په دې خپل کبرستان کې پیژره جذبه کوم کبروتو کم کم پیژنه چې وېدا څوک لري تا لدا پکار دي چې تا له زراتلو کومه دعا خوله د چسی در له خول یغلن تکه هڅه نشته لر غي سکه اې تا له شی لار شنو یو خبر سره ودی او پوس کوو چې دا دا چاپلار دی دا دا لیکو تا له داش نیې تا له دعا خوله زه دا دعا زده کړه او هم ورک نه دا دا قبرستان دوار ام المومنین آئے شی صدیقی رضی اللہ عنہ تا پوش کرے چیزک پا قبرونو تیرے گم نسوہ قال قولی دا اللہ حبیب ورتوئی صحیح مسلم شریف حدیث دے السلام علی اہل دیار من المومنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین مننا والمستاخرین وإن إن شاء الله بكم لا بقون وسلام بيطاس یو کورونو والا د مؤمنانو مسلمانانو الله دې رحم وکي ته مونږ کی چې څوک مخکې تیر شي او کوم رستو دي او تاسو سره یو ځای کې ولې سو, سر سو در سره بس پیو څور لکه دروازه په سنباره لهیک د انشاءالله تهبر روکن و ی و نه انشالله ووي چې مخ خو یکیي دی خو په کم کهرستان چې تیرېې د سره پیوس کېدرشي یااف دی دا په تن لږې چې د چا خاوره به د کمم دا پتن لږې چې د اکثر ق شو چې دا د خاوره به د کمم ځ الله چې د چا باره کې د کمم دی د خاورې او د ق فیسه نه کړي په ساهځ کې بهڅ کېي غزے کې پدفن کیږي نو یو په دې دواګانو رسې دوه کې زما عزت مندو مړو ته خیر او فائده رسول <سؤال> کې دواګان لګیږي دې دواګان کوي ابو حلمہ کوي پکې دا څیګور خیرات د سړي وځي خپل مړدگانو په سکه یې صحیحه نو روایت په بخاری او مسلم شریف ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی الله عنها فرمایي از سوچ کوئی چی دا حدیث مضمون در تا یاد ویدان دین دے دیتا دا غوگ نگولم دین دے دار آیا دونم دا دینی صدا یو قت نبی علیہ السلام تراغ ام المومنین وعید سیحین و بخاری مسلم شریف حدیث دے وی اِنَّ اُمِّي یا رسول اللہ اِنَّ اُمِّي اُفتو زما مور ناشا پی بڑا شوا دا مرګ ورې کړل ناشا پی روغ راوټه اوس دا ډاکټر وی تا کې دی وفتو پر کثر نشته خو چې دا مالک حکم راوي بس مرګ راي اکل ډاکټر وی بس دا څنګه بس ختم دي او چې مړکول وره دینه پړکای موږ سره مرګ نه بدرش کې کیناسته هغه مور به بیمار او ډاکټر دا وی چې خنده را ورور بار نه او بیا غسو کالا بیا ژوند دی وای چې مولوی مود الله طاقتونکو ته ډاکټرانو خدمات کړې وي خو چې په کوولو والے زموږه کیسه مریبلکی کله ډاکټر وای چې خطر دی رسېږي خو یوازې پاکستان نه خو چې الله دا غ کلون عمرونه لیکلي ناګر ځان دی وې زمامور نه سابې مړ شو ا سو وصیت هو نو واظنوا حالو تکلم تصدق زګومان کوم ک چې زما دې مور ته د خبرو مکملاوې ندی بخیرات کوله افلها اجر ان تصدقت عنها زما دې مور له عجر میلاوي چې ماته سخیراتو قال نعم نبی عليه الصلاه والسلام ورته ااو ست مور ته اجر میلاوي چې صداوی در طرف نشکه خیر خیرات د خپل مور او د والدې له طرفه کې زموږه عزت مند چې موږ تاسو د خبرې ته متوجي شې صادق ابن رضی الله عنه مشهور صحابي دی ادا د انصاره په مشارانو کې د دمور وفات شاو ده نو تعالی الله شاعله کله د سیمې چې ملاقات پندسب کی وی نو بارانه سنه رو رزی او غقلی کیجید آغا سکاری زمانگی او مرگری مور بیمارا و نو رو رو رو رو مختو اده چلتا لانو ناغا منا شو اغا کم جکلی کیو داغا ملاقات نصیبنو اغا بارانیو نو دیغ آئی بو مور امنا شو آغا نو ساد ابن عبادر رضی اللہ عنو دا بخاری شریم حدیث پہ هل و اي فهل ينفعها ان تصدقت عنها زماده مورته به فایده ور کی کہ ماته خیرات کو قال نعمد الله حبیبی او صحابهه صابغ وقربان گواشا زمہ غفلا نے باغ بکیرونی وزہ به مور به کو خیرات علم گوی دی کہ لوگوں تاسو ست دے شیخ خیرات ریکو دې مازه مو د پښتنو او له خیرات کینه کای ماش مه خیرات کوي ا دې ګونه پاکه ک هغه غټ خلک یې روغت ات طالب <سؤال> او غریب شړې خبر نه بلکې ګره غې دې شړې کړي ته سلواب <سؤال> د دې لپاره سو خیرات وای انجینټور نو الله روښدونه سو خیرات وای ځیني خلقو خیرات څه باغ اعظم د هغه مسجد طالبانو وظیفه وغوښته دې له خیرات نوے نو نو الله او رسول ورته څنګه خیرات وي ځنې خلک ګوره داسي چې د خیرات طریقو پیجني الله دې موږ او تاسو له خلکو ورته غنوئ او تاسو به دا بها خیرات وکړ تاسو زموږ د دې مجیده فرشته تاسو په ناشې دی کې سو کسان راځم چې د مور په خیرات کړی سورا سورا و اته که قال المدرسي تقريبا برابري پدې روزانه سورہ سورہ ختمه نکي ګلن د کتابو څخه ووای اغاز موږ د مرګري اوه لسه په وفات نو راته چې په کوم دا قالې نه راو دانور درې بل چا راړي اوس پتي ټول له دا نه با ناشتي او تلاوت کوي اوس کدي په دې ځای زیګورا پک تبا فیالی ادیمونمی خالا لولخوک داخری چلیوانی تولبان آسن ناغا غباغ بس وقف قبر ادا دے چل الحمدلللہ لہا خود مسلمان وطن دے کہ او کافر په اجازہ دور فیرہ تنوکل کر نبی رہ سلام تے او صحابی راغې گئے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ ددائی بلار و عاس ابن او هغه جاهلیت کې مړو ناغوی ما پسې وسودو خان لا لا وایي څه وکوي سودو خان نهشام ابن العاص پندروز یو بچی پندروز برخ لبره هزار کړ ادياب دابل بچي عمر ابن العاص رضی الله عنه نو نبی علیہ السلام تراوه ورته وی رور خو مې خپل برخه پندروز په لار په اعلان افادی نو نبی علیہ السلام ورته وَأَمَّا فلو و اما ابوکه خلله اقرره به تو فومته د سر دختته عن ذلك رو ما احمد ب سرنه دی ح نبی د سررامر د ووي لار ایمان نه دی راړیو ایمان راړی تا چې خیررادونونهګونه غذ به میلا شوي چېغو کې ایمان دیته نو ک تاې زګونه خواګانې او میخې و خه لاکل د چېمانې نوغته بهڅفاده میلا شي زمان ازتمندو زدی اعمال و ثواب اللہ رسائی چه مونگو تا اسو کوششو دا روجی بارکی دو کس مخبری راغلی او دائم موم دو کھولو ندی باج علماء دا موئی چې روجت نیویشی اسو کوئی روجت پی پا دیگا دا مولی غانا بخلاسی نداغی فدیع ورکا لکا صحیحین حدیث دی بخاری مسلم شریف هم المؤمنین عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت مما ثوالے شیامن صوام عنه ولي ويسقط مرجو روجی په فاتت وارثان به تیلی سی دا حدیث دی صحیح او د ائمو مسلک ده یو صحابی راغد هم د صحیح هې نو حدیث ده وی مور ممرش و روجی په کم کنا و په مور ده قرضه ورکوله به کنا نوید الله قرضم ا حقدا چور کی ادم راغلی روایت وکي د ترمزي ابن ماجه حديث ده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرماي باجويدا حديث موقوف ده ممات عليه شيا م شهر فل يدع عنه لكل يوم مسكين ویچا سوک چی مرشو پتا ده یوم یاشی روجیوی نو یوم مسکین تا با ده یوی روجی خدیه ورگی چی اغین اندیس ویسوا ده غنمو ده و پورا سوا سره ده غنمو نا علاو ده او ده علم اختنافتے. او د هر امام ده پارا دلیل دلیلوی امام ابو حنیف رحمه اللہ پانیسی کم سواع دے نواتا قریبا سپاؤ کم دلائی جوڑی گی ادا نور ایمم وی جنہ او درے کلو دے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہم دا مسلکو ناغا مسجد نبوی کے دے امام مالک رحمت اللہ علیہم سره سبق روی نو دخپل استاز او شاگر د سواع بارہ کې را گئے اختلاف را امام مالک رحمت اللہ علیہم د مدینی مشرانو تاوی سواعو نر را راړی. اور صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اسو کې دیول پر ټول ورته دا پیغمبر سوابه د امام یوسف رحمتہ اللہ علیہ د خپل ملک نسش مسلمان بدلیل سره او لري مسلمان رسول دلیل سره واوري راوري دا ثوابونه زمای زمند ورشیدہ چې له حج ثواب رسید ادا مسله قوتو زیاد او ساتي د ډې خلکو والدین دارو خو بې ت تهجوو وه چې ح کړی یا ورته چاویللي نو د لماونه چې شپې شوي وه ډیر مشران او غ وختې سره پیسې و خو حجوونې نهدي کړي چې تا دغ دا دومره ج خورې نه د هغهغاړه خلاصول په کارې کړري په کار. اوډیر بچې نخلاس دی دیو نه منه داې غګوره ې وخت نښ دیوي او چې دا سره نخ دیوي د دا دومره چې د دی د چا کهدې لګ انې کې نو دی پ حج کولی شي او فرق د د په معیشه باې نه غورځې او ن ز غزم ک دومره ګې دي چې څ کا لزمم ک چا د چې یوکان ل خرځکه حاج د پ چې کې چېتلې اوستاواې صب غریب لاړو. یہ دې خبره تخيال نو یا پلي ادم کمزور ده دا قومه دا قومه وسوینه نو څنګه بچي تبا سره سره څه کې غړه کې پکار دې چې داغه نه حج بدل وکي داغه نه حج بدل وکي ترڅو نور قرزیوی چې داغه غاړه زمای زت بندخ لا شکري شي صحابي نبی رحم السلام تراغله او بخاری شریف حدیث ده زنانه راغله د جهينه قبيله ورتاوی قربان زما مور نظر منلو چې حج بکای نو حج یو نو کو همڑا شو نا مرګي ګوره کله تلوار کوي وای زبدا کو زبدا کو واغتورمانونو پرې زباطی شي او خاورو تلار شي وای مور می نظر منلو چې حج بکای کومڑا شو حج یو نو کو ځتی حج کو قال حجي عنها نبی دیه السلام اغزنانتا و ایدم مورن دیها جوکا ارائیتی لوکان علی امی کی دین وی خبر را لرا کستا پا دی مرگ کرده و تا بخلاصو لکنه ناغیوی نا اوید اللہ قرزم خلاصو لپکار دی دی وجه نگو ربازی مروبانی قرزی اغا کتا لیتا خلاصی نکینا دا اغا غالا نخلاصی که پردیم غړ خلاصه کا مته مړی غړ تخلاصيږي ورنه د مړې په قرضې په قرض سکي په قبر کې شي ګلشتار به دی یو جنان الله حبیب د خلقو دی یور د په اړه بداش نه کوی چې یو جنازه به وای برال اوای سبب پته لګیږي چې بدوانه مقرزه دا ویند قرضې شی پرې ښه چې د اخلاص شي نو که شابه وینا وی تاسې په موږ او ځکه د جنازه مو شنه کوو ورته سمرا سخت خبره ده چې پیغمبر علیه السلام موجود وی او یو مسلمان مړ ده خو جنازه پدې کوي چې عمر د سره یې ورو له قرض نه ورو په جنازه د قرض د هڅې شکه او یو مجبورشي بشی دي د لوګي مریض بیمار پروت ده جنازه ته یې زبنګل جوړو و قرض راخلی یا یو غاډه اله موارو کا ځکه د غکو کارخانه جوړو باندې د فار بخر از راواله په دی حال کې کته مرشه نو قرض ګوره پس خاص بنیاد باندې وي چې دی راوا غست نو ټورو نمک کې بسکه د قرض د خلاصولو کوشش وکي قبل چې قرض د چا ومنلو د راه خلاصي یو جنازه وا سي هيو روايات کراغني د اسلام له پته ل چې به زههلو واللهسه حبي کو ممس کوه ز نه کو نابوقطاده ځ الله نه ی جېلو خد صحابین اول قوې نه چاغا نه شو کولی د پېغمبر د اسلام ډیر روو هغه داس ړ لپ را مخکې شو و د الله حبي به ممسپوکه په ما کارزا ده دا م زه وررکو غز غې مواريوم اسلام دې رسام په جنازي موږ کو داوله مولوي کلی وای داولې په نو کولو دې جنازي موږ دا دې جنازي موږ د ژوندو سفارش ته اپدې ګور الله بخره کوي وي پکم مسلمان چې سلویتو کسانو بازو کې سړی غلي بازو کې دری سفونه راغلي دې په جنازاو کال له بخیر الله دې مونږه تاسو د پاره مغفرت ساسباب جوړي دې وجنه بازو لماوي کسان کې کمې خدري سفې کوي چې الله در رحمت د پاره سبحان جوړش کله کسان کمي نومي څه کې درې سپونه کا لکه نبی رحم السلام فرمایلی پکم مسلمان چې درې سپونو مسلمانانو جنازاو کا نو الله به بخښو ورته کې دې کې بیاو شهره چې جنازته څنګه پاره ای مو په بدل د دکانه اول چې تاسوږي وي زموږ غې دراځي کنه په کعبہ کې ورو ایو بولا اوس مر ده لاله بخی بخیرا مولانا سیو مفات تھے نیک سره وو موږ سره وال تم دس کې کې نازل ځکړي له بیان لاله ورو ما بیان ختم کرو رسېدرمان یې زه غوډه خپل شم بیان به واندري د کو هم د دین کار کې څه له جنازې له تریو هغه مولانا څنګه سره زه هم چر سره او شپې کې او ورته وی جنازې له تریو هغ نمبر په او <تصفح> دا اور وېره لشکي نمبر په فقوب جوړې کړی که جنازه کې دې نمبرې جوړې کې څه نشته چې الله زړه زاد پاره وي نو موږ ورګره څه ژوند دې او جنازه کې اوسري قبر کې کاڼي اوڅت کړو تو خلکو له وی کې دوي ترغه کې غونځي او مړی والو وکړي دې نو چې کاڼې پدې وي چې څه او نه دان مخې مخې لکه چې وایي زم په کاغذونو کې راځم چې ده هم راغله نو تاسو کپ زرګونو خلک د بدرې راشه او د الله درځه مقصد نوي بیا خبره الله دې وکي چې هر عمل مو د چا د پاره شي اګه نبلسرم نمبر جوړو کوم عمل کیشي مو نمبر جوړه کی نو چې بند سره د نمبر جوړه کی هغه عمل د الله دربار کې سنده هغه د الله دربار کې قبول نه ده امو ګور استاد محترم یوزن سل... یوسری سل... پورو خاندریو یو کس راه وی دو اپس آنسو جانگو اغای اولیو بای پی سلامی کری وی ده دلی حاس ممکره ای ده دمیمکره دا غور پروخ آدلوی اللہ نا پار پاکی جڑو اڈو سکشتا رینا خوصدی ده دمخلو کتل ازر ایراغ مخلو کتل نفی عمل بانے با آغا بانے عجر ملاوی گی چی سوی خالص مندو د الله در عذا پا بنیاد بانیوی بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله الرحمه وبركاته اصحاب حيث نو ذا چاچی سو کل کنا نو الله به سبب پکار کی یوم النبي رې سلام ته او فيصل الله العالم یوم یتیم او دیو صحابی جنگ وو د کایوری په یو بوی نغای تیم پجاراش او نبی رې سلام هغه وی اَعْتِهِ اِيَاهَ وَلَكَ بِهَا عَزْقٌ فِي الْجَنَّةِ وياده لور کذيب په بدل کې والا جنت کې تل سر کړې بوټې په جنت تر کې او غبيام تیار وشوکان له شيږي نو صحابي راغې ابو دحداه رضی الله عنه سنوبه وای ها د صحابينوم ده ابو دحداه مدین علی پیغمبر تو و ای رضی الله تعالی عنہ وی دان حبیب کدا ما واغه سماله بابدا بدله وی او نو سړی پسیلا یو وی دایو ګوټه زمما پدی باغبان خرسه د هغه د کژور و باه په سونو ګوټه په کې ناغ ویو خرسمه دربانه نبی رحم السلام دی غماته کژور واهسته د باغ مقابله کی او سه ورک دی یتیم لا نداللہ حبیدوی کم من عزق راہن لئب الدحداح فی الجنہ قالها میرارا داللہ حبید بار باروی سمردک جروبودی بیچ پمی وبدرانوی داب الدحداح دفارا بار باری ہوئی دو دیرہا اگر خط بی بی پا باخ کے ناس دوا دو صحابو پا فقال یا ام يا امت اے ام الدحداح وهي ام الدحداح روضه باغ نه روضه فاني قد بعتها بنخلتين في الجنه دار و باغ نه په يو بوټ په جنت کې خرڅو ري په لور وك زمونږ د ازرهغه سوره خيره په کډوي یا بچو ته دماکه ته باخيرات کو د بچی و دي سکے نا غبيبي ورته وای وې ربحل به ثم رده غتي سودا دې کړی که باغ به خرص کو د جنت کې وبوټې دي واښتو الله حبيب د دې صحابي جنازې راځلو ادا خبره بیا د فراو کا واپس راځلو نو پیدل لړ د چې واپس راځلو ته لګیدل نو یو اشور تراوسته شو شاتو رزمین پینو الله حبيب باغې شور شو صحابو ورپسې پیدل را روانو نبی رسول د جنازې لپاره اسبان شور او دغه وخت دا د جمله دا کم کم من عز کې نراهن لئبد دحداه فل جنه قالها مراره په سمرا دق دق د میون و بدی پای دا بدحداه د پاره په جنت کې زما مندو چې موږ تاسو د قمر او الاخرت تیاری د پاره متوجه شو زغم او تاسو دا, دا, دا, دا اکثر والدين وفات دي د داام جدې په مو حشته او ک الله مال <سؤال> در کې نو لګ مه پلار پسې بخه نواف وکه لاوت و دعاګانې وکه نور دخې ګړی کارونه نور دی ګړې کارونه وکه چې اجر او ثواب زما زتمنو مندو نوته میلا شي د خپل مرغانان زای زتمنو چې مونږ ته شویرره نه کله شاو اس وی او په وال مور په لار حج فرض حج ولا وکړي اکیلی د نشا پینو ولا واس در کړه حج ولا وکا عمره ولا وکا جمعه ته جوړ کا ادا چې موای چې مو د مسجد جوړولو زیدې عشاء له بنیاټ غفغه کې ګټې وي